Quer deixar seu carro totalmente equipado, pronto para qualquer desafio? Então venha conhecer os serviços e aproveitar as promoções imperdíveis do Chechel. Soe acessórios, visite-nos e aproveite na Avenida Bernardo Manuel, número oitenta e um, cinquenta ao Frangolândia. Tu monta aqui no meu carro. Chechel Sonho Acessórios trabalha com som projetados, som interno, trava, alarme, vidro elétrico, LED super leds, bloqueador, sensor de ré, câmera de ré, fumê e muito mais e logo, vai. Chechel Sonho Acessórios conta com profissionais preparados para prestar o melhor serviço, deixando seu carro super equipado para o dia a dia E o que é melhor, aceitamos cartões de crédito É show! Chechel, som e acessórios, visite-nos, estamos esperando você. Na Avenida Bernardo Manuel, número 8153, próxima ao Frangolândia. Ligue para o Chechel, fone 996-34-7697 ou chame no nosso WhatsApp 989-46-6403. Será um prazer te atender. Chechel, som e acessórios, e acessórios. Seu, seu carro preparado, preparado para qualquer desafio. Para qualquer desafio.